يقاسنلقص ما وعينا لق هذا القران من الغابرين قال يوسف الى ابيه يا ابي ها قد رايت احد عشر كوكبا والشمس قال يا ابني لا تخبر رؤياك على قومك تكبرك جيدن اني شبهت انسان يا دم من مبين بقدر الله الذي كربك وياتوكم لا هذه وتمن متوالق ما هذا بقولك من قبل ابراهيم واصف ان رب العالمين حكيم لقد كان في يوسف من نبتنا بنباء هذا الظلام المبين سورت یوسف تکا ترطیب کے پست سورتی حود نہ دے نو دارنگی انزول کیون پست سورتی حود نہ دے موکی سورت کے سلور مسلے بے انشئے یو دا چه علی عبادت اللہ وحده ادویم دا چه عالم الغیب هو اللہ ادویم دا چه انک علی بینتن دا زرمت انغو پیغمبر د الله کتاب بیان کا سورۃ یوسف پاغه تنویر ده تنویر معنی رڼا کول واجب کول سورۃ یوسف د سلورو مسلو رڼای کی رڼای وانی وضاحت یعنی وځحت کئ دغه سلورو مسلو کدا کم سورتی حود کی تیر شوید انداغی توزیح او تنویر تی یو دے اثبات اثبات من اغی توائیو چا مسئلہ ذکر شي او پاگی دلائل بیان شید لکا عام سورتون کے قیدہ بقارا آل امران تنعام آراف یونس حود پا دی سورتون کے پا داوید توحید ادلہ ذکر کے او سورتی عصف کے په داوی توحید تنویر دې تنویر یې نه کول واضح کول ادله ندي دلیل سره اثبات راځي او تنویر سره رضا حت راځي نو په صورت کې تنویر د مسائل اربعه د غسنور مسلې چونکه مهمه نو سوره یوسف پاغه باندې تنویر دې داوودین صورت تنویر للمسائل الاربعه المذكوره فی صورت یوسف وضاحت دغه سډورو مسلو یي صورته وتی ترشيوي نه تنویر راځي په مثال سره او واقعي سره چونکه او مثال کې سره د ځان خبره نشي جوړه مثال را پاغه شیوه چې هغه منقول وي د ځان پهګنیش کې فوده چونکه دا تنویر او مثال د ما سبق دو جنات دالوې صورت ته سپاره پورې قریبه اپځي کې د جنات دوزر ذکر نشته تخفیف او ته ترغی پکی نشتے زکا تنویر دے کنا پا دے که یاری نا منکر لرا بلکہ دے که تنویر کئی رنائی کئی پا دا مسائلو چه دا مسائل واضح دی دا واقع تو دا انبیاؤنا دا سلو را مسائل یو دا چه عالم الغیب اللہ دے ابو الانبیاء حضرت عقوب علیہ السلام آغا عالم الغیب نو تخپل زوی ده حال نه خبر نشه نجاست یونیک ابو الانبیا خبر نه ده نوکل غیب دانشم پیر اولی لا کم کم زیده اغه الانبیا نیکو پیغمبر ته او اغه خپل زوی نه خبر نشه زکه چې زیات تعلق د انسان خپل جسد له نو زیه په حقیقت کې جزء ده تبدان نو چې عقوب ده خپل ژوند نه خبر نه دی, دی, دی, دی نو پیران د غیر نه وسن خبر شي دایو قسم زجر د مشکینوتا او زه هته دی مسله ده چې تاسو هغه په غیر کوي دی هغه فنرس نه دی پو هغه ځان نه دی پو هغه خپل خاندان خپل باج بچنه خبر نه دی نو پو هغه کې عقوب علی السلام دا مسله نه نه کوي دا مسله چې ال عباده ل الله دا مسله ازاد چې آزاد دنیا کې انبياله مسلمان ويرا دا. نو دا انګيده مسلمان په محبوسه دنیا کې رت کې انبياو ويرا ديوسف عليه السلام تقریر په دې ذکر کوي وتباعت وملته ابراهيم او ياقوب ما كان لنا ان نشكر بالله من شيء سا... يوسف چې وي که مونږه مناسب ندي چې موږ فلاسرې حساب کړو یا صاحب اي سجن ارباب متفرقون خير ام الله الواذ القهار ما تا بدون مين دوني الا اسمان سميت وانتم تاسې کوم را مدد کوي متا سورن ميخذ ما انزل الله بها من سلطان الله پاغه بندي ته دلیل ته بیان سو حکم نظر علی کله ځانم جوړ کړی دي مطلب اهمیت مساله چې دا مساله انبيیا کې اساس دنیا کې ویلل ده نو دنیا کې ویلل ده درې ته خپل پیغمبرې نو پتا مصیبتونو راځي لکه څنګه چې پیاکوب راغلی صلی الله علیه پرزور پرې جړلی نو پیغمبران او یعقوب ای زما جرا فریاد او الله ته دی انما اشکو بسی و حجنی الاله داوی پیغمبره فل جرا فریاد یا الله تا کوا داوی حق پر است وای کہ فل جرا فریاد یا الله تا کوا مطلوب ني سلورم تسلی تسلی ساته ستان جام بهتري څنګه بهتري لکا یعقوب علیہ السلام نزی یوسف علیہ السلام داغان جامو گورا سنگا شو اغا رونا اغا دشمنان اغا گوندی اخپو کی پریوتل نستا مثال پشاندی یوسف دی سنکی یوسف علیہ السلام دخپل رونا دو جنا شرل وطن نرکشو نتبم دخپل قوم دو جنا وطن نرکشی او سنکی یوسف علیہ السلام دلیش پی دریرو دی په کوی کې تیرې کړي نو دا لکه تبم دریش په دریرو دی غارې سور کې تیرې اوسن یعسو عليه السلام پلارې پر روانو چې ځما انجام بسنګې کیږي چې رو خرڅ کړو ادمي سر خل کوه غستم نو چې دی برا سره سکي نو دا لکه تبم پلارې په بچې مدینه چې کله ته دې دې هجرت کې نو ستالار بدخوفي اصن یوسف علیہ السلام په مصر کې معزز شوه وقال الذی شرى من مصر الامراتی اقریمی مسواح څنګه چې پر دې ملک کې اغا عزتمن شوه نو دا رنګې مدینه کې تبعه عزتمن شي اصن یوسف علیہ السلام په مصر کې د ټول خاندان مشهور ګرځیدل او اویلې یې ابا یې نو دا رنګې د مدینه کې د ټوله را په مشر باو ګرځي اسن کي يزوال سلام درونه فاتهشه نو داوږه توبم فاته د مکه شریف اسن کي رو ديزوال سلام په قدمونو پیوتل نو داوږه ستا قوم ستا په قدمونو په پیو دي ذرات دو کلامات وا الله بدر علي اسن کي يزوال سلام انتقام نو غسته کله چې داغه لاس برشه ورونو بارونو باندې دشمنانو نورتویلیو لا تسریبا علیکم علیہم نشت مرامت تیا پتا سنان ما معاف دا دارن یہ تب امکیوالاو توائی چه مکفتر شوا کفار رالا حضرت ورتوی سو ای زمان بارک سبکو ریان تاقونا وائب ناقینا تزمونگ رو رئی تزمونگ را رئی ازمونگ تان امید چه مونگ سر بخوک گئے تور یاری دل قیدو حضرت ورتویلیو تاست از خبر اکوم لکسن کی یوسف رونتا کروا کلچ از آقا قدرت پر برش ناغوئی ریو نظوم تاست آقا وام لا تسریبا علیکم منی اوم حالوکا کحالی یوسف ستا حال پر غنبر پشاند یوسف دی دا یہ تب از آقا او پردیمل کې بطبع ازتمند شے ستا قوم با ستا قوم نصورت حیقت السوره تنویرن لما فی سوره هود بہن لسائت 4 چلو لشهی سورت د پار د وضاحت تاغه مسلو کی کوم سورت هود ته وو تھی غیر دان الله ز دا عبادت الله حکم عطا پرس پیغمبره ساته انجام د بهتري چونکی سورت د پار د مثال ادر وضاحت دیو ټول سورت کې دلائل نشته زکه تمثیل کې دلائل نی وضاحت دي دعنگی تصورت کی تقفیق او بشارت نیشتے نجانت دو زفت کر دایتنا دی کتاب سرگندی مبین لفظ چی راشی نو مرات تینا دلیل نفلی حکیم راشی نو دلیل نقلی مطلب داردی مخی کتاب کتابی او سرگندہ خبره ادا مبین سرگندہ مثال دی مورا را تاظر قرآن پا صاف جبی چخام خاپ ہو شای عین ری بی مانی صاف و او عین جی می معنی غون او جماعه غونګه دا اجازه موجب غونګه زکه دې تعبیر د هغه شریچ کولې چې کم شي عربای کې د غټي تعبیر په څو الفاظو کې کوي دا یي صفت ده کترې د ماقشانت تعبیر دی لیکن زموږ کبه کې لسل فد نشته نور موږ تعبیر مو اشوې غټا غټا کوي جنس ته غرگی چټو د بھائی خضا دا بل بل صفات تی دا رنگی دا اص دز مری بل بل تا بیر دے دا نو عربی من صاف جبان او عجمی حضرت حسان یوزائی که پا قریش فخر کوي که مون تاسو نگو رئی زکا ستاسو دنی کجو خو عربی نو قریش و ابراہیم که دا عجمون را حضرت ابراهیم عربی نو اغا عبرانیو. اصل کې ابرانی ذکر تاوی چې من عبارا بالجسر پوخاک کشتو پول بغداد جوڑشو نو چه لکموی پور ملک تزم منگا چه چه پور ملکو آئی اوغی منگتا پوری آئی پور را پوری نو ابرانی یعنی دا اغا چه اجبا چه بالجسر اراد تراغلی نظر برحیم اسلام جبا خو اراکی و او اگر بیا پشام کی پادشا عرب اترا د دا شام دا عرب و جبا عربی و حضرت حسان ذکر فقیه و ای من منطق شیخ عربو ابینا فصرتم موربین ذوی نفری و کنتم قدیما ما لکم غیر عجمتن تاسو زموندنی کو جبا یارب ابن قحطان پخوانی نمونه ټول د مضاری صیغه یو رب دی وقایع فصیح یاقوب دی وقایع روسه پاتې کی دا مضاری نه منې کی نو یا رب دا سړی نوم دی چې دا رب مشورو تعلمتمه ممنتق من شیخ یا رب تاسو ته بولای د جبه د عرب نه جبه وَكُنْتُمْ قَدِيمًا مَا لَكُمْ غَيْرَ عَجْمَةٍ تَاسُ خُجَبَ عَجْمِي وَا تَاسُ عَرَبِی من نظر کر دیا عربی دی سعیتی کتاب دے پناہو که الْمُزْهَر باقی چاہ الْمُزْهَر آغے کے پدے لفظ عربی اگر تحقیق کر دیا دایا تُنہا دی کتاب سرگن دی منگرہو لے گا قرآن پسا فی جبے چخمخا پوشی مون بیانو تا تا خیستہ بیان بعض خلق قصص جمع ہوئی علاکہ قصص جمع ندا قصص بیانتا ہوئی خیستہ بیان او که قصص جمع دی کسی نو قصص لفر را جی جمع دی کسی قصص سن را جی او قصص بیانتا ہوئی لکہ علم، علمران کم تر شو چه مون تا تا خیستہ بیانو که دارن جی فرطد دا ما قصصا واپس موسی یوشا په خپل قدمونو باندې خبرې کوي دانه چې حضرت یوسف علی السلام کیسه به تر کیسه به تر د ابراهیم دا زکه هغه په خپل اختیار ورته دنګړو او د یوسف مصیبت و او لیکن اختیاری نو هغه اختیاری نو ابراهیم په خپل اختیار ځان د دا سزا واخا کړي وا خو بغیر د اختیار نه نو دا هیڅ طرح کیسه نه کاردار خسته کیسه قران کې فو په کار دا منګ بیان نوتاتا خست بیان په سبب دا ایچ وایو کوم اگر چه پوخا دینه به خبر هو الغافلات المؤمنات غافل دا معنی معنی لازم معنی به خبر ایو به خبر زفرای کتاب نه نو غبل معنی دا خودلته معنی به خبر مون بیان په سبب دا ایچ وایو شتا دا قران اگر چه پوخا دینه به خبر منتاته و بیان کو خبره داو از زد حال حال داریتی تا یاد که آغا وخ اسکر از یاد که آغا وخ دا فیل محضوفا حضف دا زرف لی یاد که آغا وخ کیویل یوسف علیہ السلام پلارتا اے پلارا وینام یهول اسطوری انوارت مومه وینام دیر مالاراتاب دار سیده کن نووی بچیا مبیانورو هو خپل روتا نچل وګی تا لړ چل ا شیطان انسان دشمن سر غندې دا وزر بیر تعبیر دي چې ورس موږ یو یو ل ستارونه دي زکه د حکومت اسلام دول زمونو د دو خځوی لیاو راهی ا دوه فندې د لیانش پک زمونو دراهیل نه دعا راتشو او سخر ار یوی لور سره یومین زور کړی ادوین دینا یوینا دوو نه دوو نو سرور و تا دولست نو دا خظایر بایر تابیر چی اولستارون دی او شمس و قمر پا آلم امثال کی زمون تصویر دی کل پا آلم امثال کی واقعا مصور شی دا قلشان سرا واقعا مصور شی ذکالتا که دا هر شی جسم دی پا دی آلم کی دا زواد جسم شده دا عراض نیشتے ایا علم دې چاغي کې د ار سجسم دي چاې ته عالم امصار وایي او حدیث کې را دي چې بقره عمران قیامت کې براشي اتحاد جان رب دا غي مطلب قرشیګر سر براشي او دا غي تعبیر نبی اسلام لکوري سي د دې شکل پیدا سي بقره او قرشیګري عمران په خپل شکل دانګي د عمل تصویر دي اغه ما چې قبر کیولي چې سورت ملک له ص مطلب دا عمل کړو نو د دې عمل شي کوله په خبره ما شي کولی بعض خلک په دې نه پوي دا نه په پالې مې شکل کې در شي کول دي کله کله سړی مصیبت په شکل لسیږي چې سپېمې چی چی دې پر راضي هغه کله وای مار نه فری دا مصیبت مشکل شوې ده هغې تعبیر نیشي کوله چې تصویر ده کله کله سره علم امثال کې ویني پائسکم او بصافیسکم نو علم ده دا علم ده لکه انده پتاویر نه پویږي ان دا په الفند ابن سيرين ته د هارون خزه زبیده بیگم سره خو بلی دلو کې د دنیا او هوشتور ما سره بچی دي کوي نو د تیر ابن سيرين توایع په زماموه آیا وای مالی دلل ده امنی سیرین تا چا غرالا اویوی نو امنی سیرین نوار تاوی لرشا درگ جنے داستا خوب دے تا ندیو خوب لائق ہے دا چا چالی دلے دے نو آقا جزانو خیی اگلالا بے گم تاوی چا او خدا سے ہوئے رورتاوی چا زبیدی لی دلے دے بے گم امنی سیرین تا او ټیک ده دے تابیر دا دے چه خرای بده ده یو عمل سرگن که چه اغیه نبا طول مخلوق فایده اخلی دای دا تعدیل گه آرون چه کاره بادشایی مستقره شوه او بده شوه نیوش بای خدا تاوی وای استاب پو نمسا جوڑ کم لکه بادشاان وای مراغی از ده غوارم چه ده نه وایل روانه که ده اوبو او بیتر لماکم ازمه که اوبو نیشته یو کوی ده ده زمزم او خلوی ده ت چې دې روانه والو روانه کې او مکه ته ورسي ارافات کې وګرځي نارون یې خا دا تاسو مې د مزل په سارا کې ټول خوش بېابان دي هارون مصران اولګول هغه نهر روانته هغه ته وایي نهر زوبیدا په خوا چې ته مونږه هغه نهر کې لمبلوا ما ده هغه هغه ځمکه په نوکه نو صدا سي نو سیمر نکلا کا سره چونه په لګیدلې وای نه چونه هم داسې وای چې 200 کال د هارونو شو هغه نه نه ځه عادت ته سومې له پټ راغله ایس پټ نه لګی په کوم ځای ته شوې مکه کې سره غنځه ده عرفات کې ومه ابېدا عرفات نه ډوب کړي سین سمندر ته بوتله پټ نه لګی په کوم طرفه بوتله ده 200 کال اونځه نه چلیږي نو دا تابع میر مسيرين ابن سیرین زقای و و حضرت خوب ملیده چې چه کنزلو کتیلا چون ابن سیرین را دا سوکتا و تا واده کرده و یا دا, دا, خفا دا, خفا و دا تا خضا کور خفا که ناسه خضا ورطای اولی خفای و یا خوب ملیده لی ابن سیرین تنیوی پغام که اچولی من و سمخوب و داو و اغا سووی و اغاوی چه دا تاکم خضا دی کرد راستامور نواخذ او رو تاوی کم دا نه پیدا ستاپلار مرسوب دو خوان تاوی پیما تا خوبه نیشته خوی فلانی وقتی جنگو او زود جار دلاندی منده بشیم نواخذ او رو تاوی پاقا جنگ که زود تختیدم زمان بچه شونو ما دا جار دلانده بورده نواخذ تاوی دا خوی ابن سیرین ویدیو دارنگه علم رویا دای بل علم ده سره بادي او حکوبيني داغه مطلب هغه ته تنبيه وي چې تا باندې یو مصيبت راځي نو ته انتظار وکړه تا باندې یو خوشالي راځي نو دغه انتظار وکړه اودې ته مبشرات کوئی په حدیث کې راځي جناب رسول الله عليهم مبشرات به واتی نو یوسف عليه السلام مبشرات دیدي وو قال او يعقوب ای بچوريانم به وینم ورو خو خپل نوتا نو چل به کیتا لاله کې چل دا تعبیر غ载ر باہر ده تا سره وسه چلو کې تکلیفه ضروره سه دانه ته خوب رست کوي او شیطان د انسان دشمن سرګنده خبردانګی دا لکه سرنګي چې الله په خانی مشران ستا غوړ کړی دي دا نو دانګي غوړ کوي ربطا طالرا او به کایتا تا انجام د خوبونو تاویل معال نه ال یو له نه دي هن راګر دی دل دې خوب انجام دا خوب نه غوېنی د انجام ورسی ا په پره وکي نعمتونو پتا ابال دیا خوب لکه څنګه چې پرکلو صاحب مشران په خوا ابراهيم او اسات راستا په حکمت الله تا کې کو پيوسف کې ارنوز کې آیات السائرین دلائل ته تاسو کوونکو د دروکه دلائل د دیو چې دې نه لګي اغه دلائل دای <laughs> ایا ته نفې تپوس کون کو تپوس کون کو به تپوس کو کدا سچر لیکې ده بنه پلار مندې کلا چوي د رونو یوسف ارور ده د غره دي د من پلار تا حالانکه منګ یوټلا پکار داو چې مینه مې سره کوي موږ شپګيو ا دای ددی نو دای سره ډیره مینه کوي پلار منګ په خدای سره غنده کې ده اوج نه یوسف زمون پلار ختاه مې سره مینه پکار دا او زمون پلار منګ پری خدو. او دو تانو مینه کوي نو زمون پلار خطای کې ده سرگن واجن یوسف یعوی غردو یو ملک تا چه خالی پادشی تا سامخ تا پلار ار وقت ده مخیولار ده تا پلار مخیولار ده تا پلار مخیولار ده زیچ روکی کو یعوی وجنو در یهودو قتل کرو اراده کرو اراده کرو اراده دا حدیث جوړ که چې د نبی زیب پیغمبری او د یهود و مذہب دا چه انبیاء گناونا کئی قبلاً نبوت دا دا یهود و مذہب دے دا شیو اغسط ہے دا مدودی اغسط ہے از اکر کچھر پیغمبر گنانگار ثابت نیشنی بیا خود یهود نکونم پیغمبران دي دیو جنہ یهود و ار پیغمبر بدنام کوا چه آدم چه غلطی کروا لوت کروا ابراہیم دا رو گئی نو بدنامون دا داکور د دې هغولو کار انبیای رسوله اته ولی داغدار کر د پښتنو دا کار دی او قومونو کې بل بل کوي نوو قومونو کې او وسره یو چت شي تعلیم یافته شي یمادار شي نو بل سره کوشش کوي چې زو چت شم پښتنو کې لا خوې دی چې کله دی چې وسره یو چت شي نو هغه خپل نه راخی کې دی د مسرکته کې کینی کله غلطه شونی ګوري ګلال په کوي کردا دا دکان ثل کای یان چې دې من شرکت شي دا د پښتون ذاتي کوی دی دی هودو خو یو چې زموږ نکو کتل بدنام دي مراد یې چې نور پیغمبرانو بدنام دي دا شي یو اده هودو کار دی او یو د استادانو شي شاګردانو همو د زړه مدرسې کې ښوځي ناغم ده غوای هغه شیان هم ذکر دی دی هودو نن ذکر دی ان بیا دا دار کول حالکه دا چاوي چې پیغمبران دله کوم پیغمبران صداکار چا کړو نو قران او سنت کې خدا چې نه لري چې نه لاوي نه یو دا نه دا پیغمبران یاد چا چوي دی یوسف فرود د غره دي موږ تا د پلار نه چې موږ دلوي نو پرادت موږ په تا سرګنده کې ده نو یوسف یاوی غرد یو ملک تا. څو ګارشي تا سمرد پلار یا فلوس ګارشي د پلامو کې بند کړل یې نه یې ولار دې اشیب کان ته وبو کوو په تو به سره خدای چتای اوسم وداوي توبه وبو حکم ربو معافي دي قالاو یې ان کې دینه په دې یو لسکسان کې چېر گاوا لاسو کې لس زه یوسف تا خو جرګه نن نو پکې اوروري نن پکې جرګه کې ساک بنیاامین اوه او د دینا موج نه یوسف قاتل وي ګونه ده او باور زو دلارا پډوک جوړ کونجی کې غیابت پټ جټ ونج باندار مون باندار هغه دوايو چې او په کې وڅیشي یا او په وی او کانی درنګي او توغور دي ګدمن پکې نو چې ګان منو ګرځي نو یې چې حیوانات مار لړنګ می او هغه استعمال ولوم نی څورته مو کم نه کو دی اور دوي دلرا په پورت جوړ کونجه کې واه بخلی دره باز مسافر ایبه خبر ني چې دا جوړ کنجی ده او ران کوی ده ناګای به حساب کوی ده بو وتو کی نو دیو بو کبا کته کیندیا بو کې پورن خلی نو جون خلی راو به شي نه ځان نبل مونږه ریګوزی معنی دا شو واه پکلی دره آباد مسافر کې اونکی نوې دی اپلارہ سری تلا تالرا چامین نه غلې مونږ لړ پیس لا تا امنا مونږ باندې اعتبار نکم ام يوذ ذ خیرقا ولدا د لمر سر سار سار چی زوم لبل لبهار سارا تا يرتا سکب کایل ویوکای کلا بیره شکولی کلا کاروسکی شکولی کلا فرمائی شکولی با زنگر کمی آساری کی با خریس کی با ایلو بیوم کئی امین یودل را نگاہ بان نوی یاقوب زچم غمجن کئی مالو دا مصر مان را یحضرنی زحابکم بی مانا غمجن کئی بوتل از تازو پوتل چه دے مانا بودری نزا خفا ایا رېګم چې بوخرید له شرمخ اې با تازه به خبر نو دې کې چې له غور دل شرمخ احایو چې مې ډلا نو موږ وېتاه نيان دغه موږ ډېرته ناکاره خليکې موږ ګډانه خليکې لسکا سین اته لاس وکاسکه به شرمخ راځي دې بوخرید نو کلا چې بویت دلرا زه ابو متعدی په وسره ده زهب الا ا زهبو به بویت دلرا بویت دلرا ایتفاق وک جوبر د دلرا په پورت جوړ کنجي کوي کې غیابت پورت جوړ بندر بندر نو امر وکم د تا اوهنا او ها رب قال لنا حضرتي مرتوا کوله زکه پیغام با فلاو نه تو وکم دلرا پکار دایچ داله ادین پویږي یوسف کتاب را واچل چې خړای بدلی صدا دیور کی ارائل اپلارتا ماسوطا جلیدون کی نوی اپلارا لڑو منگا چه منڈی منگوارے نس تا بیقو منڈی منگوارے اصطباق دیو بلنا مخی کے دل شروع شو منگا چه مخی کی دوپا منڈوکی دیو بلنا اپنی خود منگی یوسف سامانسا کا نو خوردل شرمخ انیت منگو که اگر منگا اگرچه منگریشتونی یو تب منیخونا ارائل پا قمید یوسف پا ککروالی دوین دروغو بی دامن بی خلط دامین را دو پا قمیزی صفت ککرشی پوین درو جنو یعنی اغای پوین درو جنو شلو لئے و یونی پی خیوئے وی حضرت عقوب بلکی خیستا کرتا تغسل را نفسون استاسو داکار ماخوی جمع بودئی خو تاسو پا دی امادهوی تی خیستا که تازولا زنو نو دا کار نو کار دمان سبر خیستا دے فا امری زبا سو نو سو هم سبر بکن تازو دا خق کاری ده چی نو تازو ما نبچه بوتو دا تازو دا خق کاری ده فو زمان کار دی سبرون جمیل دانگی پیغمبر مسائب رال نو دیا خو کن دے وایا فو سبرون جمیل کار دمان سبر خیستا دے خیستا سبر جڑا و فریاز الله انداد دې پاره غم چې تاسو بیان کو ما غم خدای دې زما انداد کی خدای دې ما تلک کی مستعان اغه ذات چې دا غره استمداد وکته شي وربنا الرحمن المستعان والله المستعان الله نا انداد وکړ دي اغه انداد ورکوم چره باغه ام چې تاسو بیان کو ارال مسافر نو ویلې ګه او په والا وارث مایل او بوله توي وارث په غنه کې چې وبراري نو ذن زنده کړو وقاق دغه کلام خذ فا اخذه ها یوسف اغای بوکه زنده کا نیولا نو راستله بوکا فجر د دروازه نو بوکا راستله اگه او چگه نیٹکا شو و کین یوسف تشبکو نیولا فادلا دلو اح نو زند اکربو کا نونیولا یوسف او راخ کارا یوسف راو نو ادو های زیر دیمالا یا بوشرا لی های زیر دیمالا ما هند غلام نوکر کر ایا بوشرا یا لالبوشرا های دیری جرا و اصر رو اپڑک دیج دیوسف للا وقل خاکه پنګا وا اثر فی انفسهم انه بذات دای پذر کې دار اوسه چې موږ وایو چې ودا غوږه موږ پنګوا زموږ شرمایه وا دا غلام زموږ مونږ نه تفصيله دنګری کوي تا الله خو pore دا پاجمنځي دای پول اخرځ کې دلارا په پیسو کوټا روپوش میرلی شو زګلی شام نه راته دا قافله سامان هغهسته او کوټه پیسې پاتشه وي چا بازار کینه لګی دینه اور سره وي نو دوی یره د غلام ټنکړی وتختی یوسف غلیب چه رازوان چنه غلام نیم خدای مخه نه راغله نو مجیمی دا خره چې بش خوش بشمزه نو یوسف غلی شو چې کټی م بیا بوزین نه ځنه ممړی انا هغه میزه غوړ پښته یاسو روپے دی کوټاش مېرلې شي چا بازار کې مونږ لري خرڅ کړي نو کوټو پیسو حکمدارې چذابہ چالوار کې نه واپس ته ځان سره ورخه خهبه کچره په کوټو پیسو یاسو دی کوټه پیسې جوړو لې نو د فقې مسله دا چې بادشاه هغه قتلولي شي دا اوله وجدار چې هغه معاشره دنیا کے انسانیت خرابی <تصفح> دالنگے بادشاہ تعذیر دمال لیشو اور کولے چالا لیکن کہ او دکان کے گڑا وڑا سودا ہی بادشاہ داگا دکان لڑکو لیشو اور بادشاہ اگا بندو لیشو کہ بادشاہ پا آگا ہجر راو لی بندی کی دیتاوی تعذیر بالمال یعنی سزا اور کول دمال ختمولو دا پاکستان ناتک عالمخ کې جرمني جنگ شروع شو هنو د وزیر مصیتو مجاهد فقیر ای پی وزیر مسعود راجہ ماکران او د هندستان اوراما حضرت شیخ الین مولانا محمود الحسن او د ایلوې خلقو د شیخ الین چې څوره آغای ورطاوی چه تا حمله او که امان با در تلکی نو دی ملکون نوصله را رسو دی. چه اندوستان خالی شده فوجون تلی دی نو تا حمله او که نو آغا حمله او کرا وزیرم و سود میز که تک تیگه خدا چه تیگه خدا حمله او کرا نو شپیتم ایلا دتا خیلو بنو شپیتم ایلا دی داشپیتم ایلا مل پیار از که آغاست انګیس پوښاره او تښته د نو تراری بنو کی چونې دا فوج کم کمشنر هاريان ش وېسراته ویل کله چې فوج نشته وو وزیر مسعود را روان دی ملک وایست نو وېسرا ورته پیسي و لګو څوره نو د وزیر او خان راوخته و تیګماته کا نو وایي چې تیګماته کم وزما خلاف رنګ کی ویچی کرا دا اغیر صور قیمتی دا اغیر دریگو نرزدار کن نو هغه تیگه ماه تا کرا در دیو کن چه در دیو کنو فقیر سیب علمار اجام او دا اغیر میلی او سزو را نو خان دا اغیر ریپی کمیشنر تاوی که میلی او سزو را پی پیسی با دریگو کار در کن اغیر تا فقیر ما سره شریعتو کن یو سر اغیر قتل کی نو دا اغیر سزا پانسی د مطلب دا پرنګي دا چې په قبایل کې کور څه دور ني نو بيدې پېشل نه کوي د کور څه دور نه د ميل نه اګه تل نه یری چاغو زيرول را نه کړم بیا دغه دغه څه میدان کې نو دا انګليز مطلب دا چې دوی بس کور کې جنگ شروع کړي نو خان فقير سي په وي چې تا مالا کلا رانه کړما سره شريعتو کا نو پرنسي اموليا نه جمع کړو چې دا مال څه شته غوی ته کومه مساله پټانه او لان دې فکر کوي چې تعذير به مال نشته نو غار یانشه نو هندستان ته شريو لګل حضرت ته هندستان ته چې دا مساله دشتیاش ته تعذير به مال نو زای پزای منیان دی ګوشه ما ته وي چې دا توګه مې ماله را راکې یہاں میں آجتا ہے چیزی ماہ امر السر کے ذا پتایی قتل کو قتل امایہ رسالہ لکلہ قلاصة اللقوال فی تازیر الاموال امایہ پایی کتاب صحبت کرو چی تازیر برمال دامیر دا حق دیشتے قرآن کے حضرت ابراہیم آگا بطان کے مات کرو نو آگا مال نو نوسیٰ کے آگا سخیص ازغولے ہو نو آگا سرونو ادریاب نبی رسول الله وی چې موږ نه کوي جماعت رغواړي چې وکړو له سزوم نه دانه جایزو حضرت الیاغه کله سزول یو باعو فی الخمره چې ای کده شراب انکان سات چې کنه د غزانه کیناس نو حضرت عمر ولا معنا سزولیو تعذیر برمان نو ما په دې ډیر امثال پېښ کړو په خلې سال کې خلاصه تل اقوال فی تعذیر الانوان سے بجت شه اخشاله شه خان ته یې چلاولم ګولیاں هغه مولیاں نو دوزیلو مسجد ته چې د دې مصنف پکارل دا خپلې رساله ده چې مصنف د دې د چاو مناظرو کې زلړم هم غره ته خو سره ځای دې مناظرې لاره چې مې قتل نه دا بېمانه دا ما سره چې مناظرې کړې ان دا ګایو راز استادان د خلاله کو وخت دې د استادان را لړ پړکیوالي یو د بنو قاضي پوښې ما فقیر سه په دې مه د بلګانو کماو وی نه زما کو خیر د غاسم فرارین او ټول کلب زما اوس دی انګلېز وې سوق ما زنه شم مخامخ کیره یو طریقه دا نه چې منس خلوی پردواچو او موليان نه مخامخ کو زما مولا بیان کئ او هغه مخامخ کیږي نه ذکر موليان یو بل سره جنگ کئ کنځلې کئ الموليان باندې مکرم کسا لسان باندېستی بل دا په وایته ده معموله په پښتنه په یی فارسی وای یا ربی ما چې جواب بدل کم به بالکل ٹھیک ده ما خپل رساله په فارسی ګولستہ چې تعذیر بالمال ثابت دنه سو ول افقاو کې لیکي تعذیر بالمال نشته نو دا غیر امر الله دا ای مطلب ده دای دای کې پاتې کتاب فقه کراګلی تعذیر به مرشه سالي سره او که قرآن فشکره دی حديث هغه پړو شو کانز دایاخ او اتفاق د مجاهدینو شو د حمله اوغه انګلسی په کورونو تاوانو کپاوی کی دا انګلسی شهري ټول انستان چان کچې د مجرا کم ځای درې لک روپيه په افغانستان کولو کډې چې د ملافه را کړي مله براله پولیسي وی وخت او تاسو ماځه لري زماي دوستو د سی اي دي افسر او د ټولو سووي دا ورو درته ترجمه پاکستان ته جوړ شو زراغم معلوم زه په پینځل ورځه مخکې ویلي چې هغه په دې راړې اورته سموري په بس ټیک دې ما مشران کړو شه دي بچره مې ته په لاهور کېو ایبال ته لا ريجسترو کنه او ريجسترو کېو دلته ناګلې دې بیا براتله نوټې د للاړی د او دلاوي اوسمونږه ملک ذاد کی ملک دما استادانو ات کی ستا استاد ملک نه د اذات کی ته دپل استاد کار نامه وخیا ریشمی کو د اندوستان دارو هر دافت اندوستان ته نه مولانا رالی ملا نه سنددي په حرمینو کې پرمالونه جوړه او پاغې پرخم ویک چې ان هننده دارو هر هندوستان داره حرب ده او پو مسلمانانو فرض حجرت او جهاد داره سره دا, دا په ریخمو ری شو او ریخم خطون هندوستان تراله او تقسیم شو په خلکو او خلکو که جهاد و چتشا حرب ده ذکا لانتی بریلی احمد رضا فتو کرده و چدا اسلام ده او دا انگریز نو خروج کفر ده نمولا نسین دی دا فتو کرده او اړش مې کو ته دغه مستقلی کتاب دی اوس دا کتاب نوم دی اړش مې کو ته هغه یو رومان په ملتان کې نیول شو بیا جو سجاو شو ټول برامت شو او پای کې باز خلک پانسی شو باز ځایاب شو دا کار کو د ماوسه دانو خو زمون مطلب کو د دې ملک نه انګريز لړکو دي دا توری او سنت په اقتدار نو دا اوس رالن وای زی ته د استاد او د خپل عمل خوغه چې تاسو کار کړی دی د لپاره <تصفح> مطلب دما تعذير بالمال اوسم د بادشاہ حد ده که اوسړه جرم کی لکه څنګه ټوله فقلي کی او اوسړه پسودا سودا کې خلطو کی نو امام احمد ابن حنبل یو بسو کې وشي امام مالک وای پاره به الزام کولی شي چې بازار باندې بندې ایمان شافعیوی سودا به لر کولی شي ایمان ابو حنیفهوی چې سودا د مولا تعالی کی عادی نظربند کی دا تاजीर برمال نه وي ائما اربا په دې متفق کیو سره سودا کې غلطی کړي غلط شيخ ورسې ائما اربا او کولی زما پاریساله کې نو دا خپل ذکر کړی چونګې غې ساله خود انګلزی خلاف نو دغه وجود ومن ختم کړو دغه غرب جا ځخنیول او پانسی یو زایکي اقوال ما دای ذکر چي اما تفصیل سره غلي کړی دا د 100 صفه 300 صفه ملي کړی په نري کرم پها زمانه کې چې تعذير برمال د امیر حق ده دا امیر امير په جات کړي يو سړي باندې شکر راغې چې ده جاسوس ده د تخریب کوي نو امیر دغه ټوپک مغه سې شي جاميتي مغتسي شي قيت مچولي شي ته تاول غلطي وکړه خدای یې و جاسوس ثابت شي چې هغه د کفارو جاسوسي کوي پاکستان کې یا نور ملکونو کې نو امام مالک امام ونفوی قطر له بشي توبه نه کړیږي انور د امامانوې کټوبه توبه وکړه نو کولی ماف کولی شي هدا ګن و سېد دي زمون د فقې دا, دا کتابونه زمون ملک ختم شوي کچري دا مل دو شورا من برده شورا من په پر دعا درین پوئی گی انا لحن دو ترجمه پوئی دا رو شورا من برده اجب دو ردی دم درین پادشاہی للو و پنجو و هماشو سفاہی دا خود بیوکوف دنیا ده. ار یو وی زمو لائن کاغا پیو مسئلے کلام نشکولے بیان نشکولے او زمو لائن او اگا غدار چپلار نیکی کې سوسی کرده و مولانا سندی رحمت الل کتوکانا و ای که مفتود کتابنو نواپ په پخالکو ما تا اجازتو چه تکا دیشتو زکا ای که بعضی الفاظ داسیو چه پاغی ارزو کنکوئی دا لکا دا مولانا کتاب دا الہام الرحمن تفسیر نو پاغی که قلی کلی دی چه متوفی کا زیسا تام روم اردو بان شایشوئے دی او سمشتے پک چیزا کتاب تی شایشن و ما اون کتاب خولی تا تحریف کړی د مولانا کلام کې دا تا املا د زهر ولې کړی دا اته مولانا رساله یاده او بدیه شرح محمودیہ داغه فنای صفه کې مولانا لیکي چې ځان تیار کوي دی هاتا انتظار کوي دی صلی الله علیه چه خوې به وې مولانا مسرالی کې چی سرآزی اته زهر ولې املا په چاغه د دهریت نه متاثر وو اگر کې ډیر لوی عالم دی نو داغه الفاظ نوما ما چې کل چه دیم چاب کولی کنونگا اصلاوی کن چې چه ما نوری غلطه ایو خیلی چه در مولانا کتابون در رد کنی یورد مولانا سر کتاب رو تو چار نو ما لازکو آسنو مولانا زان تراخ کن ما زان تراخ غزان تراخ ما تا ای پرید شدیده ما ای ای پریدم دا وزو گورم نو تیلی در سرکر کنو یو گورم ما کتاب یو کت نو دا غی مخت سی شو یو مختاربی او بل مخته انگریزی وا نو پنګردای خدای نه پوی دم ماره به شروع کرا اګار به تیرا اصل کتاب د انګلیزای دی روز ته ترجمه پاره راوې شی وا دا انګریزی دایو رپورتو د ټول اندوستان د سیګی افسر چاغو پارلیمنت کې د انګریزانو پیش کړو چې ما په هندستان کې سبو خلک تیر کړ ما انګریز له سوک نو هغه داخلو چې ما انګریز له خپلوان ډیر پیدا نور غلی کی صبحی سرحات نور پسیری کی زله پیشاور نور پسیولی کی تاثیر صحابه نو د اکل شروع کی ثوابی فلانه خوندم دوست فلنیم لازم دوست فلانه خوند دوست فلانه چې صحابه ختم نشیل معنی رای نو چې معنی ختم شي نو پنځپیر دنده راته کیږي نو چې صحابه تاثیر ختم تا ختمه کی نو ترانه لاهور نو چې تاثیر ختم کی نو بل تاثیر نو چې ذل ختم کی نو نو چو صوبه سر ختم که نو زلی صوبه پنجاب صوبه مدراز صوبه بنگال دو طول اندوستان نا خی چې مون چه منگ فلانی فلانی کلی که فلانی مولا پیرا که منگو لما جب وار که دو رو اپلان که خان آخیر کلی که زمون دو با غیان یو اندرونی ده محمود الاسن چې داغش آگردانو زمون تختول و لکولا شیخ قلن مولانا رحمت ابو استاد مولانا عبدالاصمدي او موږ গ্রেফতার کومل تاکین کیزه حالت کړ ادم بیرونی نجم الدین نو ما مولانا تپوز کوي چې دا نجم الدین سوک دي چې د انګل دورا بدوي زمغو خان او د موقافلا او زمون پلتن او زمون ځای تباہ برباد کړ ادا ډیر مزيرو ناکاره پیرو مولانا او خان دل چې تاسو پښتون خو یې جاعل تاسو تاریخ څخه خبرې دا ودته تاسو اړ نمازم ادیملاس هم ننې بدینه تر تکرم ما هردا کتاب زه ته وړمې داو پنځه دا دا باندې پاین دوستان دا په فیر رپورٹ د دې ملک مولان بیمان در ولیک تر شه دو بدد فنوکړي چې شرګ او به زګو د ملک خرڅ کړي او ملک ازادي سره پرې ملک غلام کړي او د کفارو توڅلو ته په دې ملک قائم کړي دا خوځ دایره پالسي ذ لري ډېرې ما او دې لري کیږي ډېرې دا او تاسو نو تاسو کړی دي د ممل پاره راځي کې دا د ممل کار دي هر قص مقابل مې راځي ګورځو را او شرعو خرچ کده لاله په پیسو او ټو سو او دای په دکه را پرغبات به شوقه یاره به پیسې دی واخلي خوبودي زاید دی رابطا بے شوکا مویصف تے شوکنو بے پیسو دی بودی اوے اغسریک یا غصت دلالا پا مصر کے پلی خزیتا عزتمن کا زاید دا زرده چی متفا فائدارا کئی یاو بونی سو دلالا قائم و قام والد سما نماتا ناو پیدایشی اتخاذ الوالد نعب و قائم و قام